yagsipulahum ansaki oh, yuksa po namin, yuksa po minal percapainya adalah lahim parungate ko terus yaul yanati <tutupan> kullu ummatin tatta Baubat, faubat samsi, faubat samsi imat salulah, samsu ayat bau nafas hilanari, faubat, faubat ulubangari, imat salul, imat salul lah, imat salul lah, sambung ulubangaruh, ayat bau nafas والعذاب وملائك والاصنام والاصنام الاخرى ثم تالو لهم اصنامهم فاصطحوا الى في النار فوبادر فوبادر سدري سدري او شيئ ابي القادر او عويل مبوداتهم حتى يذقوا عذابه طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يذل الله فلا مذل له ومن يذل فلا هادي له وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا صديق له وشهد أن محمد عبده ورسوله وشهد الله على نبينا محمد wala wa alihi washabhihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kemarin telah kita baca di siang pagi panjang yang ada dalam kitab tauhid yang ada dalam sahih Sekarang seolah-olah kita mau mengikuti syarat dari Syekh Ibn Basr. Dari penjelasan tentang hadis yang panjang tadi. Lihat halaman 150. Aqala Syekh Ibn Basr rahimallahu taala Wallahi hadza qala subhanahu huwa yawmayukshafu ini terkait dengan kisahnya para munafikin Dan karena dan oleh karena ini Allah berkata, Allah SWT wa taala berkata, yauma yukshab yauma yukshabu ansa kan disingkap. Pada suatu hari disingkapkan dari sak, apa masak betis. Suji de'ana dan mereka dipanggil untuk sujud atau kepada sujud falah maka mereka enggak mampu. Kenapa? Karena sebagai balasan al-jazamin jinil amal, balasan susulis dari amalannya. Di mana bahasnya mereka dahulu disuruh sujud enggak mau. Maka sekarang balasannya pun sama, mereka enggak mampu sujud susut. -su. Padahal mereka butuh pada hari itu. Untuk sujud mereka tidak mampu kenapa? Karena sebagai balasan amalan mereka dahulu di dunia yang mereka tidak mau sujud ketika datang dan untuk sujud. Yussabulahumul san Yusubhanahu wa Taala. Yussabulahum disiapkan untuk mereka atau bagi mereka dari Petisnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus punya persiapan yang bagus dalam mami ini, biar tidak terkesan Tasbih ataupun tamsil, biar tidak terkesan tentang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana telah lewat dalam bab lima kolak tubi adaya. Maman akan sudah lima kholaktu Bi yadaya Apa yang malangin kau wahai iblis Untuk bersudut kepada Yang telah ciptakan dengan kedua tanganku Setelah kita lewati bahwasanya Makna ayat adalah makna yang hakiki Yang sebenarnya Bukan makna majazi Yang mana bahwasanya majaz adalah Yasihunafiyuhu apa maknanya sihu nafsuhu, nafsu, nafiyuhu? Makna maziz itu adalah Dibenarkan kalau ditiadakan Dan kalau kita meniadakan apa yang terkait dengan apa yang Allah kabarkan tentang dirinya Tentang sifat-sifatnya Maka Itu maknanya kita tidak terima dengan apa yang Allah kabarkan dan kenapa kita tidak menerima karena sebelumnya terkesan serupanya Allah dengan makhluk maka disinilah rahasia yang perlu kita ketahui bahwasanya dari kadang-kadang para orang-orang yang mengingkari sifat Allah dikarenakan apa khawatir akan menyerupakan Allah dengan makhluk maka kalau itu saat betis yang disebutkan dalam ayat ini Dikata oleh beliau wasaku huna waliyat walqadam wa kullu zalika ala alwasil ladhi subhanahu wa ta'ala. Tanthis di sini. Di sini dalam ayat yang tadi kita baca yauma yukhshafu an saqit. Dan saquna dan betis di sini. Ini yang tertera dalam ayat tadi. serta alqalam waliyat dan tangan dan telapak kaki ataupun kaki seluruhnya itu di atas segi yang layak dengannya Allah subhanahu wa ta'ala jadi saat waliyat wal qadam mudaf kepada Allah maka keibianya adalah sebuah dengan yang layak dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan kita keibian dengan sahabnya makhluk makhluk, yatnya makhluk Kodamnya makhluk Karena sakinya makhluk Betisnya makhluk itu pun berbeda-beda Tangannya makhluk juga berbeda-beda Kakinya makhluk juga berbeda-beda Betul sama-sama makhluknya Maka Betis dan tangan dan kodam ini Diedawakan kepada Allah adalah Keifiyahnya adalah yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala Dan kebesarannya sahibuhu kholquhu fi ayi syai'in la ysahibuhu kholquhu jika ada satupun makhluknya Allah atau ciptaan Allah Dalam apapun menyerupai dengan Allah atau menyerupai Allah subhanahu wa ta'ala kita menetapkan bagi Allah tangan kita menetapkan bagi Allah mata kita menetapkan bagi Allah apa Jemari-jemari dan yang semisalnya tidak ada yang serupa dengan apa yang diberikan oleh makhluk dengan nama-nama tadi, sifat-sifat tadi. Fa-indah ayat sudunalahu subhanahu wataala. Fa-indah ayat sudunalahu subhanahu wataala. Ini penjelasan yang sebelumnya. Al-Aman, Salah Atas Al-Kurutika Liat. Al-Aman, Tara'an, Allah yasudu l man fi السماوات wa man fil l-arzi wa s-shamsu wa l-kamur wa n-nuzumu wa l-jibal wa kadas biha shayun yalikubiha wa yibqa almunaafikun la instadibuna dhalik dhalik, dhalas. Dan para munafikun Tetap begitu Keadaannya mereka enggak mampu Dalik yani sujud Dalika Isyam isyarah al-musar ilaihi yani Asyid Isyarah il-baid Isyarah untuk jauh Para munafikun enggak mampu untuk Dalik yani sujud wala yarawnahu subhanahu wa dan mereka tidak melihat Allah. Fi khilaful mu'minin lain dengan atau berbeda dengan orang-orang yang beriman. Mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala di mana? Di dua tempat. Di mana Malik? Di mahsyar dan di surga. Sedengar Karena mereka mahzukun karena mereka para munafikun mahzukun tertutup anhu anil ladhi ta'ala alasanya li khusyumi dikarenakan kebusukan mereka wad dan kesesatan mereka fal munafiqu ahdamu kufran min al maka si munafik kekufurannya lebih besar Daripada si kabir yang mu'lin. Mu'lin lawan daripada nipak. Mana mu'lin? Terang-terangan. Terang-terangan dia memiliki sifat kubur. Tidak disembunyikan. Sementara munafik adalah. Menyembunyikan kekuburannya. Dan mendoirkan keislamannya di saat memiliki kesempatan mereka berkoalisi dengan kufar dari al kitab dan musrikun dan wasniin untuk menghancurkan islam ini munafik kalau kafir mu'lin gamblang keadaannya terang-terangan maka dikatakan munafik lebih besar kekufur daripada kafir mu'lin Kata nafakoyan fuku nafkon yani nerobos. Jadi mereka adalah orang-orang yang licik. Ini munafik, Mendoerkan Islam tapi menyembunyikan kedengkian dan pengingkaran terhadap Allah Islam Kenapa? Untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dan harta mereka, sehingga banyak manusia yang tertipu. Banyak manusia yang tertipu, tapi ketika ada kesempatan mereka berkoalisi dengan semua kufar dan musyrik ini. Ini kelapanya orang munafik mereka dikatakan ahdamukukron. Yaamal kiamayuna darbinas. Pada hari kiamat yunada bin ada panggilan untuk manusia. Ritak bi kull ummatin ma kanat Panggilan tadi apa gunanya? Supaya masing-masing umat mengikuti apa yang dulu diibadah. Di sembah. Ma nah, kana ta'butu. Jadi masing-masing umat dipanggil supaya diseru supaya mengikuti apa yang dahulu di dunia di ibadah ataupun mereka mengibadahnya. Pak Ubat itu sama bacanya Ubat sama kata Abid Ubat sebenarnya kata apa? Abid kalau Abad Mubala kok Abadun Pak Alun. kalau Ubat sebenarnya kata Abid Abid Abidani Abidun Dan Obadun Atau Abadah Abadah Seperti Khabarok Hafadok Fasakom Dan yang semisalnya Abadah Ini semuanya jama Fahubadus syams Maka mereka-mereka yang mengibadai matahari Tumat salu lahumus syamsu Tumat Masalah apa? Dibentukkan untuk mereka Matahari Maka mereka para Pengibadah, para penyembah matahari Di dunia mengikuti matahari itu Kepada mana? Keneraka Wa'ubatulukamar gadalik Imad sallallahu wa'ubatulukamaru Dan para penyembah bulan Gadalik seperti yang telah disebutkan Lihatnya sebagaimana para penyembah matahari Penyembah kamar juga sebagaimana penyembah Matahari. Iman Sal dibentukkan untuk mereka para penyembah mata, Bulan seperti Bulan, Sesembahnya. Maka mereka mengikutinya ke neraka juga. Wa Ubadul Wal Uzza wa Manata dan penyembah Lat, penyembah Al Uzza dan penyembah manat ini semua nama-nama nama-nama berhala di zaman jahiliyah wal asnam dan penyembah patung-patung wal asnam -patung, kokor patung-patung yang lain tumatsal lahum asnamuhum dibentukkan untuk mereka patung-patung mereka fayattabauna maka mereka mengikutinya ke neraka ilannar wa ubadul badawi Nah, istilah Badawi adalah Terkenal dengan Al-Badawi yang dikubur Kalau sekarang mungkin kita sebut di negeri kita ini apa? Ha? Obatnya apa? Para penyembah Wali Nah, seperti itu Kuburannya Badawi Badawi ini dalam kuburannya Banyak orang yang mengitari di sana Nataran semisalnya dan menyembah dia Atau Syekh Abdul Qadir penyembah Syekh Abdul Qadir atau penyembah Hussein siapa Hussein di sini? Hussein bin, bin Ali. Sesungguhnya Rasulullah Sallam. Atau penyembah pulau atau pulau. Tuhmasallahu ma'budatuhum hatayat bauna ilanar. Nah, Hussein kalau orang-orang Syiah di tangan-tangan mereka ditabu, ya Hussein Madat di Pakistan biasanya. Tolong kita waktu di Pakistan banyak kita jumpai tangan mereka sini. Satu, ya Husain madad. Di sini tulis ya Husain madad di mobil. Tulisi stiker ya Husain madad. Apa nama madad? Ruzqni, Berilah rezeki untukku. Minta sama minta sama Husain. Nah, ini penyembah bah Husain. Atau pula dan pula nanti dibentukkan untuk mereka sesama masanya mereka sehingga mereka hatta yatbauna. Nah, Hata ini adalah hmm. harfu seharusnya hatta yatba'uha ilan nar. Ya. Arbunasab. Ya tu Nomor berapa? Ada 10 nama shaf ini yang berapa? ke berapa? Ketujuh. Ketujuh. Ya tu Eh. Dozu. Namun zu. An lan idan kai. Lamukai lamun sukut. Apa mananya? Berapa? Dozu 6 dan 1. Iya, 6 dan 1. Berapa waktu? Dozu. Tapi perhatikan. Ani hadayat babu ila nar. Atam menurut pendapatnya Basra ada apanya hatta menasabnya pasro hatta harfu jir yang menasab adalah an hatta ayya butura kalau enggak. hatta sendiri termasuk apa? masuk apa ha? harfu Nasab. jika masuk pada isim maka jadi huruf jir hatta matla'il fajr apa taib Wa ya'udul mu'min la yadkhulu fi dhalik. Jazara kembali tidaklah masuk dalam apa yang tadi diceritakan tentang kadarnya para kufar para penyembah makhluk? Al mu'min alladhi lam yarda ay ya'buda min dunillahi laysa dakhilan fi wa la yamrido ayyabudan min dunillah laisa dhalika zallal fidhalik Kalau ayub baca seorang mukmin yang zakit untuk mengibadati selain Allah tidaklah masuk dalam apa yang telah telah diceritakan wa in musilat lahum suratuh wattaba'u ila nar lakinnahu la yaqulun huwa berarti di sini mungkin saya juga ayub ada Al-mu'min alladzi lam yarda ayyubada min seorang mukmin yang dia tidak rida untuk diibadahi dari selain Allah maka ia enggak masuk dalam apa yang terkait dengan sesembahan tadi yang dimasukkan neraka sekalian Wa in musilat lahum jadi di sini apa yang dimasukkan siapa ya dimasukkan sesembahannya yang dulu menyembah bulan bukan bulannya kemudian masyarakat tapi apa dibikinkan kayak bulan kemudian diikuti oleh para penyembahnya dimasukkan neraka sekalian para penyembah dan yang disembah ini maksudnya Maka dikatakan wa in musilat lahum suratuha wattabauhu ila nar lakinn allayatuqulun naru sekalipun dibentukkan bagi dia yang tadi diibadati Kemudian para penyembahnya mengikuti dia kepada neraka, kan? Tapi dia nyasar seorang momen tidak ikut masuk. Seorang momen yang disembah dari selain Allah, seperti Syekhul Qadir disembah, Husain disembah. Nanti dibentukkan seperti Husain, tapi ha? dia nggak ikut masuk. Yang lain siapa? Penyembahnya. Yang misalkan terakhir adalah sebenarnya. Wal malaiwal fal anbiya'u Wal mu'minun al-ma'budun Mindunillah lai suratina Di ibadatihim Maka para nabi Dan orang-orang yang beriman Mereka-mereka yang dulunya di dunia Di ibadai dari Allah Mereka disembah Ya kan? Mereka di Dengan peribadatan Para penyembah mereka Para penyembahnya ini tidak dirilai oleh para nabi dan orang-orang yang beriman. Walaupun dulunya para mati disembah. Sekarang banyak orang menyembah nabi. Ya toh, Ya nabi madad. Nah. Ya rabbi bil mustafa. Seperti itu. Ya kan? Balik mengkawasi dana. Wah berhubungan Lanama ma'amadha ya wasi'al karami nah itu <tuh> ini kan, seperti itu <tuh> ini termasuk juga mengibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala banyak yang menyembah selain Allah maka para nabi dan orang yang yang dulu diibadai di dunia mereka reda-reda dengan kelakuannya para penyembah Wahyuan punah, walau sumaa abdihi mereka dulu di dunia manafikan peribadatannya mereka, maka mereka diakar nanti tidak bersama para penyembah penyembah mereka. Balah abidu kumfinar, wahum salimun dalik. Bahkan para penyembah Nabi, para penyembah orang-orang mukmin, mereka di neraka dan mereka-maka yang tadi diibadahi, disembah selamat dari api neraka. Fa ibnahi ai Kalau dia tidak berarti tauhid kalau dia tidak beserta tauhid tauhid agbar kafir yang dia ridho itu di beda dengan kalau mereka dia tauhid agbar dia kafir musyrik ولذلك قال جل وعلا انكم وما تعبدون من دون الله حسبي جهنم ما انتم لها وارثون Karena karena ini berkata Allah jalla wa Sungguh kalian dan apa-apa yang kalian ibadahin dari selain Allah Hasobu Jahannam Hasob Semua Apa Semua bahan bakar yang ada di Jahannam ini adalah Hasob Hasobu Hasobu Juga Hatob sama saja kayu Dan seluruh apa-apa yang Dijadikan bahan bakar di api neraka Di Jahannam jadi kalian dan apa-apa yang kalian ibadah dari Allah tersebagai apa-sebagai nah, umpan untuk dibakar di ujutnya api neraka. Jahannam antumlah waridun. Laha dan mereka melihat apa? Jahannam. Kalian datang ke sana, masuk ke dalam Jahannam. Jadi yang mengibadahi dan yang ibadah dari Allah semuanya di dalam Jahannam sebagai apa bahan bakarnya ja Jahannam. Saya mereka bau al al-ra'aduna bedalik. Mereka para orang-orang yang halal yang diibadai, yang diibadikan Allah yang redoh dengan itu. Jadi yang redoh orang-orang yang redoh untuk ibadat jadikan Allah inilah yang akan dibakar di Jahannam bersama para penyembahnya wa kad al asnam wa asba' wa kulluhum aabidihim ilan nar nasallu allaa fiya dan wa kad haadzih tambi seperti ini al asnam berhala dan yang semisalnya seluruhnya ma' bersama apa? para penyembah mereka kepada neraka nasallu allaa fiya taib ini perlu dipahami Wallahi ma budda alladhi lam yarda bidhalika kalam ya alaihi al-salah alaihi al ali wa husain walhasan walhusain wa tala'ahum Abdul Qadir al-Hadi wa asbabuhum wa asba'ib bil mu'minin hum la yarduna bi Adapun yang diibadai al-ma'bud yang diibadai yang dia tidak rida dengan peribadatan itu seperti para nabi alaihi salam seperti Ali al-Hasan dan Husain dan tala'ahum Jenazah lukaatir al dan yang sesuai dengan mereka dari orang-orang yang beriman mereka tidak arido dengan ibadahnya orang-orang yang menyembah mereka. Walangkarudan bahkan mereka tuli di dunia ketika masih hidup mengingkari walangkarudan kafih hayatir wahzaru mendalika bahkan mereka semuanya tadi mengingkari tentang ibadah kepada perasaan Allah dan memperingatkan hal tersebut. Bahawalah ilahyatul nama abidin bilarnar maka mereka tidak masuk bersama penyembah penyembah mereka ke neraka. Balun najuna, najayanju, najayan, yanju. Bawah nacin, nasiyani, najuna. Siapa, siapa lirikatan naja? Maka mereka orang, -orang mereka adalah selamat. Wahai manusia yang Na zul sama saja. Wa abidun min kafirin wal ladzina Dan yang mengibadai selain Allah. Ha? Mereka dari kalangan kufar humul ladzina yusaqun. Ism mudhari' mabni majhul yusaqun. Dikiring ke neraka. Saku ya suku Masjidul kan apa? Yu, yusaku seperti yukolu Masjidulnya Yukol Saku ya suku yusaku Dikiring Jadi para penyembah dari saluran Allah Dikiring ke neraka Yang diibadah dari saluran Allah Yang dulunya dari rilat Selamat dari api neraka Wa in musratulahu muswaruhum Wa tabi'uhum yaitu nuna annahum sekalipun bentuk-bentuk mereka dibikinkan seperti mereka dulu ketika diibadah di dunia tapi cuma apa? gambarannya saja di sini lahirnya kita di sini mengikuti apa? Di sini perhatikan ya, mengikuti lahirnya lafat dibentuk nabi dikiranya itu adalah nabi tadi diikuti kemudian masuk ke neraka. Dan nabi yang asli tadi tidak masuk ke neraka. Abdul Qadir Al-Jilani dibentuk gambar beliau. Kemudian diikuti oleh para penyembahnya. Beliau tidak masuk ke neraka, tapi para penyembahnya masuk ke neraka. Insyaallah seperti itu. Sahum. Kita yakin kita yakin bahwa saja Abdul Qadir mengingkari al tadi. ada yang itu Maka zat itu musyrik kafir maka dia, dia, dia, maka dia dan penjajinya akan masuk neraka bareng-bareng sama penyembahnya. Wa in musilat lahum situ tertulis ta. Ganti itu ta itu. Wa in musilat lahum. Kenapa? Ya. Tahu. Ya, ya. Kenapa? Rugasa. Tahu. Wa in musilat lahum suwaruhum. Sekalipun di dunia, sekalipun nanti di akhirat dibentukkan gambar-gambar mereka. Watabi'um, wataba'um, bukan watabi'um. Eh, watabi'um dan pengikut-pengikut mereka di dunia nun, Mereka punya anggapan bahwa saya yang digambar itu adalah aslinya yang dulu mereka ibadah di dunia. Padahal tidak. Ba'umiyat ba'unamu bilanat, maka mereka mengikuti gambar nanti ke neraka. Bentuk yang tadi diserupakan tadi diikuti ke neraka dikiring. Ini menunjukkan bahasanya apa? Kita mengikuti doirnya lapis buah musilat labum ditamsilkan diserupakan dibikin penyerupaan peribadatannya dulu yang diibadikan di dunia. Wasurotuh ya fil hakiko. Wasurotuh ya fil hakiko nasululaa fi asuronya eh, gambarnya saja yang diikut, diikuti. Diikuti hakikatnya cuma gambarnya yang diikuti bukan. Orangnya yang dulu diibadai di dunia Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Kita minta kepada Allah keselamatan Dan ini kita wajib yakin Tidak boleh sekarang ini cerita dongeng Sebagaimana kupar Itu semuanya mengatakan dongeng Kupar komunis mereka mengatakan Allah telah kurafat Tidak ada hakikatnya Allah khurafat. Mana kurafat Tidak ada akibatnya semua cerita. Tapi pertanyaan soal mengenai hum yaruna rabbum yauma al-qiyamah hum ini saya maksudnya kafar menafiku dan sesesalnya. Apakah mereka nanti melihat رب mereka pada hari kiamat? Sebabnya kalla. Sekali-kali tidak. Inna hum an rabbihim yawma idzal la mahzuzun. Sekali-kali tidak bahwasanya mereka sungguh mereka pada hari itu tertutupi dari rob mereka. Hum aktsarun Perhatikan di sini hum aktsarun Mereka yang tertutupi dari rob mereka yang enggak mampu melihat Allah di hari itu kebanyakan manusia. Hum absarun nas la yarunahu. Kebanyakan mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa Kenapa? Karena kufar. Jadi, perdukumi kebanyakannya apa? Kufar. Nah, kau lugu. Ya ini ada yang panjang. Abis jalan enam kali ibu. Mana kali kemarin? Hmm? Hmm? Pengait, pengait. Abis jalan enam kali Ada yang mana itu? Ada yang tadi yang panjang ini. Fabi tanam kalali bumi mislus saqdan apa men saqdan pohon saqdan seperti durinya pohon saqdan Hal ra'aitum saqdan qaluna na'am maka kalian melihat, pernah melihat saqdan ini sebuah pohon yang namanya saqdan yang berduri mereka berkata na'am ya rasulullah kami pernah melihat tu saqdan Fa inna mislus saqdan pengait-pengait yang ada di janam tadi di atas jahannam, ini adalah seperti duri-durinya pohon sa'dan pohon yang banyak berduri yang panjang maka di sini dikatakan wabijahannam kalaliku yakni as-sirat yakni as-sirat simpatan yang dibentangkan as-sirat ala di ala jahannam sirat yang di atas jahannam kama binusus alaukos sebagaimana dalam nas-nas yang lain Mada qala Sari Abu Al-Aini. Siapa sini Sari maksudnya? Hmm? Siapa yang dengan Sari di sini? Ibn Hajar. Mada qala Sari ini Ibn Hajar Al-Aini ini satu di antara pensyarah Al Imam Al-Aini. Jadi kalian maksud siapa? Maksudnya apa? Hah? Hanafi ya? Pertanyaan dari Syekh Bin Bas, "Maza qala Sari' al-Layni, apa yang dikatakan oleh Sari' ini sebaliknya al-Mahjar dan ataupun ini?" <coughs> Disebutkan Al wa al-maqsud wa fi jannam kalalibu anna sahifihi ghalatun min ba'd yang benar dalam kalimat ini ada kesalahan dari sebagian para rawi. Wa al-maqsud fi jannam yani mansubun ala jahannam dan yang dimaksud dengan jahanam di dalam fi'nya adalah maksudnya adalah ala mansufun ditancapkan di atas jahanam karena shirath mauzun ala jahanam kenapa karena shirath jembatan itu adalah maudun diletakkan di atas jahanam bukan di dalam jahanam fi bermakna apa ala Terlalu kita tadi kemarin orang Arab menggunakan fi Tahu fi modal, alah. Sebagaimana ini menunjukkan, jadi perkara yang lalu. Ah, mana kemarin? Abu Bakar abu Bakar, kalau al arabu Putra tahu fi modal, alah. Ayuh, nomor berapa nak kau Jenamaono nui. Ayo, ango lagi. Tak ada orang nemaono sampai sesuatu lagi. Ayo, di mana? Ayo tidar. Nasunat di mana? Kau dikehana saya macam mana nak Eh? he? Ades, ha? Mana kita temu? Bukan albaqi, ada beberapa kat Dubai, Al Arab, wal-Arabu U, fi Mau, D, A, Hala, temu. Akan temu, sari. Si Hai bahan Ya, Abu ta ala. Abu Kaddebar kalau dalam letak orang Arab mengatakan bahawa orang Arab menggunakan fi ya, dengan penggunaan ala. Maka fi dalam artinya apa? Ala jannah. Wafid jannah kalal dan dalam jannah maksudnya di atas jannah. Abu, fi mananya adalah ala seperti Fushilahu fil ardi. Maksudnya apa? maka berjalanlah kalian di atas itu bukan kok di dalam bumi kayak apa kayak cacing meluk saya tidak bisa maka kalian berkelanalah ke kemana-mana di atas itu bu. bumi bukan kok masuk ke dalam bumi baik jadi seperti ini sini. Al maksud bapak fajar nam kalalip anak saib fi yolaton menurut bateruat al maksud fajar nam yakni mansubun ala jahannam yang dari jannah. Kenapa? Karena syirat jembatan tadi diletakkan di atas jannah. Manakala menurut syirat saroila nar siapa yang jatuh dari jembatan tadi maka saro menjadi benar benarakah? Nasulalal apian. Kita minta kepada Allah keselamatan. Di dunia dan di akhirat. Taib. Kulu takhtofun nasa bi'akmalihim. Takhtofu. Sebab fa'ilnya? kalalit. Ya ini tilkal kalalit. Pengait-pengait tadi. Takhtofun nasa. Menyambar manusia. Dengan sebab amalan-amalan mereka, diantara mereka wamin hukum almu baku, wamin hukum almu Diantara mereka ada yang binasa, diantara mereka ada yang luka-luka tercakar-cakar oleh kalalib tadi. Qolubin basrahmata allah Qolub tahtafu mimbabi farihah, khutifah yahtafu farihah yah perahu, wamin babi taibah yah taibah. Huh? yata'abu Abu, Taibayat ta Abu. Bermana ha. nana so Al-Sirat Al-Aksah Maksud daripada hari tadi bahawa manusia di atas jembatan yang dipasang di atas Jahannam dibagi bermacam-macam bagian, wa la tabakotin dan di atas apa beberapa tingkatan harta. Ennamenu gumlam menyukdas. Sama-sama di antara mereka yang Melewati syirat tadi ada yang yuhdas. Tercakar-cakar oleh pengait-pengaitnya di batu si buhu ba'adul asya. Alasirat. Nah, tu si buhu ba'adul asya. Ya, ini di atas jambatan tadi. Tu si buhu ba'adul asya. Artinya, sana banyak penghalang-penghalang. Merintangan-rintangan yang menghalanginya. fi amal, ya soal kenapa? Karena kelemahan amalan dia yang soleh. Disebabkan apa? Karena kelemahan amalan dia yang soleh, amalan yang solehnya lemah. Wa ma sabab wa mina sababin nakes bayanju. Kenapa apa yang menimpa dia dari sebab-sebab kekurangan dia maka bayanju maka dia selamat. Wa akhir yuqdasuf ya syuktu finar bihasil kalalit nas allah Dan yang lain ada yang tercakar dengan Pengait-pengait tadi maka dia jatuh ke dalam neraka Dengan adanya pengait-pengait tadi Nasrullah al-Abiya Kita minta kembali keselamatan Baiklah ya Baik Masih panjang Masih panjang ya Seolah kita baca Di waktu yang akan datang Tayyib zalak dzalika qul lansa wa qul la ilaha illallah ilaha